Enzun testua. Joseba Barandiarán egunon, kaixo onan. ikusten dugu euroak gastetuela, garaie honenan bizi eta egoera honetan banez sorle sakek konfianzagainerako herrialdetan, naiz diru asko eurotan e, dutenengan, dolarrarekin batera moneta da euroa, baina badirudi monetauen goraberak sufritzeko alternatifak bilatu naian dabiltzala beste herrialde batzuk. E, Joseba Brasil eta Chinaren kasua da. Beraien arteko hartu eman komertzialetan, dolarra dituen gora berek, eskaltetzeko neurriak hartuko dituzte, konta iguzu. Bai, bueno, ego Afrikan e, gaiurra auspatzen ari dila Brasilia, Rusia, India, Txina eta ego -Afrika. ego Afrika. Ez da hori dira munduko populazioaren eundik berrogeitabi, eta aldiz munduko erosalmenaren eundik hogeita zazpi oraingoz ez, baina biztanda askundea undiko ekonomia girela, eta elkarren arteko eta gainera Afrikarekiko ba, merkataritza azkorra dutela, ez? Horrein gozterrekin dute, bat datozen irurterako euren harreman komertzialetan, egonkortasuna kortasuna bermatze aldera, ba, nazioarteko finantza egoera edo delarik ere, ba, gambio eta sabatzuk finkatu, ez da, hogeita milioi dolarren e, salero da, eta e, bain binakako eta taldeko akordia sinatu dituzte, baina, oroar, e, bueno, ikusten da, euroa, dolarra, nazioarteko funtsa edota munduko bankua zarago, ma alternatiba bat sortu naia edo badagoela, ez? Garapen banku propio bat aipatzen dute, e, division funds bateratu bat ere bai, eta hortaz gain Afrikarekiko harremanen garrantzia ere azpimarratu egiten dute, euren arteko merkate ditza baino ere gehiago delako bost herrialde horiek e, Afrikarekin dutena, ez? Finean, ikusten dugu josekoan munduaren jardun ekonomikoa Asiarantz aldatzen ari dela, gero ze ta nabarmenago eta moneta alorrean ere, ba dolarra eta euroaren gaineko kezka ere bistaratzen ari da, ba multipolar esaten dioten mundu baterantz eh, joango ga egina bezala. Ondo da Joseba Arandierren, ondo izan, bai ondo izan aio. Joseba Barandiarán Kaixo, honen tira ikusten dugu euroak gastetuela, garaie honenan bizi eta egoera honetan banez sorle sak e konfianzak gainerako herrialdetan, naiz diru asko eurotan e, dutenengan, dolarrarekin batera moneta referentziala da euroa, baina badirudi monetauen goraberak sufritzeko alternatifak bilatu naian dabiltzala beste herrialde batzuk. E, Joseba Brasil eta Txinaren kasua da. Beraien arteko hartu eman komertzialetan, dolarra dituen gora goraberek, eskaltetzeko neurriak hartuko dituzte, konta iguzu. Bai, bueno, egoafrikan e, gailurra ospatzen ari dila Brasilia, Rusia, India, Txina eta egoafrika. Afrik, Ego ez da hori dira munduko populazioaren eundik berrogeitabi, eta aldiz munduko erosalmenaren eundik hogeita zazpi orain goz, ez, baina biztan da askundea undiko ekonomia direla, eta elkarren arteko eta gainera afrikarekiko ba, merkataritza askorra dutela, ez?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 asiaran zaldatzen ari dela, gero zetan abarmenago, eta moneta alorrean ere, ba, dolarra eta euroaren gaineko kezka ere, bizteratzen ari da, ba, multipolar esaten dioten mundu bateran, eh, joango gara bezala. Ondo da jo seo, ondo izan... Bai, ondo izan, aio. Amaitu da entzungaia. aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzun testua. Eta lehen esan ditugu zelar, saleko zeiako gehi gutxi gure kastin hasi behar dugu aritz prest? Prest, edena prest. Aba, e, Ea, e, gauza bat eta bestea esan dezaketan. Nola, nola? Ea, gure kastin eta tertulean berriek kaitasun hori duten. Gauza bat edo bestean berdin-berdin eta argudionekin esan. Aha, hori da. Lehen daiz kurrikuluma irakurri dezakegu, ez? Euren kurrikuluma esango dizu, etzuzen bide ikasleak direla lauak, eta deustuko unibertsitateak antolatzen duen debate txapelketa liga irabazigintutzela. Demen daukaguna itoru langa bera izan dela gainera txapelketako islarerik onena. Beraz, kurrikulumean zerbait zerbait badute. Taldeak nola osatu dituzu, eh? Zuen, zuen artean edo elkarren artean edo nola bi talde deuzkabulako hemen? Bai, bueno, oizan zen behin zuen proposamena jasota jaso genitun e, ez da behitagai plantzatzea dituzkion gai batzuk hautatu tatu genitun bi, eta bueno, gure artean ega oztu genuen e, ba, batzuk aldeko postura bat defendatzea, eta beste batzuk aurkako ikustuntua Zer, normalian denok talde berean aritzen zarete beste talde baten aurka? Uh -huh, bai, bai. Eh, nor gertatzen dena da normalian eh, aldeko postura eta kontrako postura bat plantatzen zegu galera berdinaren inguruan eta debatearen haserako aurrengo posminututan bairaakitzen da ze postura defendetu darko nuken. Baina zuek gaia plantatuta berdin-berdin argolete bezakezue alde zein kontra? E, alde zein kontra? Hortxe da, koa, baduzu, koa, eh? koa, da koa, e, gauza da txapelketa huetara zoa zenen horatariako txapelketa huetara behin gaia finkatuta nola badakitzen alde gaurka bietara itzai margauzula gaitasun eduki behar zure zure pertsonala bertsonala erabat alboratu eta paperean murgitzeko. Zerazken finane, oratoria txapelketa bata, baina bata baita ere egin handi batean bederen antzerki kutsua daukan ekintza bat zergatik, ba, ondo itzein behar duzulako eta bar ondo transmititu baina baita ere, entzuten dagoenak ez du inolaz ere sumatu behar zuk gai horrekiko bertsonalki zer pentsatzen zunera bat murgildu hartzera nola baita esateko aktore paper horretan edo ez da. horregatik, ba, oratoria txapelketa bai oratoria da Baina baita ere, bau, kantzer kiputxu hori. Mm, Bersolarik gineko batzen Bai, antzeko batzuk, nahiko argadia. Hombre, gok bertsolaritzen nainekin improvizazioa e, puroagoa da ez. No aite esateko, guri gai finkatzen digute, txapelketara joan baino lehentasun batekin, biru astelena goba, keguzeri guruz ezta edatuko dugun, Eta bertsolaritzan aldiz e, bat batean improvizatu garra da, gure kasuan ez, gure kasuan e, sukaldelan bat badago, argudioen bilaketa horretan, alde aurka izain behar horretan, eta nolabait, e, bai, bertsolaritzaren e, ikuspegi bertsolararen alborapen ikuspegi hortatik, bai, badauka bertsolaritzarekin harreman ez bat, baina bertsolaritzak nire iritziz, hau iritzi bertsolarak guztiz, e, oraindik dik gurea, baina meritu gehiago du. E Improvizazioa puruagoa edelako. Egia esan komentzitzen ari adizala, eh? Aitor ulanga da Mutilau. Nola san alborapen? Tira izu da, bori, eh? Bai, bai. Baina da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai zantzaik al, al, Alboratu erotzu, nola baita, beste paperu eta ez berut etxe zortu, dogo xegoen ugalde gure lankideak entzuten noliko dirila, eta Mutilau fitxatzeko moduko da, orain goz eh? Aitor ulanga da, bera. Eta lehen, esan dituz dugu metzela, hartzaleko zeiako gehi gutxi, gure kastin hasi behar dugu, aritz prest? Prest, e, bena prest, Aba, e, Ea, em... gauza bat eta bestea esan dezaketan. Nola, nola? Ea, gure kastin eta tertulean berriek kaitasun hori duten, gauza bat edo bestean berdin-berdin eta argudionekin honekin Ah, hori da. Hori da. Baina kurrikuluma irakurri dezakegu, eh? Ebrean kurrikuluma esango dizu eta zuzen bide ikasleak direla lauak eta deustuko unibertsitateak antolatzen duen debate txapelketa liga irabazigintutzela Temen daukaguna itoru langa bera izan dela gainera txapelketako izlarerik onena Beraz, kurrikulumean zerbait zerbait badute Taldeak nola osatu dituz, eh? zuen, zuen artean edo elkarren artean edo nola bi talde dauzkabulako hemen. Bai, bueno, hoi e, behin zuen proposamena jasota, jaso genitun e, ez da behitagai plantzatzen izezkion gai batzuk, hautatu genitun bita, bueno, gure artean ega oztu genuen ba, batzuek aldeko postura bat defendatzea, eta beste batzuk aurkako ikustuntua. Zer, normalian denok talde berean aritzen zarete beste talde baten aurka? Uh -huh, bai, bai. Eh, nor gertatzen dena da, normalian eh, aldeko postura eta kontrako postura bat, plantatzen zegu galera berdinaren inguruan eta debatearen aserako aurrengo posminututan baira bakitzen da ze postura defendetu darko nukeen. Baina zuek gaia plantatuta berdin-berdin argolete bezakezue alde zein kontra? E, alde zein hori baduzueen? Hortze da, oa, baduzue? oa, oa, oa, e, gauza da, txapelketa huetara zoazenean horat horiako txapelketa huetara behin gaila finkatuta, nola badak izun alde gaurka, bietara itzai margauzula gaitasunak edukeraz ulazur zure ikuspegi pertsonala erabate alboratu eta paperen murgiltzego. Ze azken finean oratorioa chapelketa bat da, baina badabe baita ere ein handi batean baderen antzerki kutsua daukan ekintza bat. Zergatik? Ba, ondo hitzein berduzulako ideiak eta ba ondo transmititu baina baita ere entzuten dagoenak ez du inola sumatu behar, zuk gai horrekiko pertsonaleki zer pentsatzen duzu bat murgildu hartzera nolabait esateko aktore paper horretan edo ezta. Horregatik ba oratorioa chapelketa bai oratoriada, baina baita ere badu kanzerki ikutzu bertsolarik inakoratzen angin entzien? Bai, Antzekotasun batzuk nahiko argadia, hombre, e, bertsolaritzen hori indik improvizazioa e, puroagoa da ez, no? esateko, gok, guri gai afinkatzen digute, txapeketara joan baino lehentasun batekin, biru astelenago badake guzeri buruz ez dugun, eta bertsolaritzen aldiz e, bat batean improvizatu da, gure kasuan ez, gure kasuan, e, sukaldelan bat badago, argudioen bilaketa horretan, alde aurka izain behar horretan, Eta nolabait, e, bai, bertxolaritzaren e, ikuspegi pertsolaan alborapen ikuspegi hortatik, bai, badauka bertxolaritzarekin harreman estu bat, baino bertxolaritzak nire iritziz, zau iritzi bertxolarat guztiz, e, oraindik gurea baino meritu gehiago du. E, improvisazioa puluagoa delako. Egi esan, komenzitzen ari, adizala, eh? Aitor ulanga da mutilau, no santzu, alborapen, tira izu arrega labri, eh? Bai, baina ala da. Bai, bai, bai, zantzai da. Ala. Bai, bai, bai, bai, ta, da. Al, alboratu erotzu, nola beste paper batean. Ez pregut, etxez hortu, dogo xegoan ukalde gure rankideak entzuten noliko eh, dirila, eta mutileo fitxatzeko moduko da, oraingoz behintzat, eh? Aitor ulanga da, bera. Amaitu da entzun gaya. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.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 entzun testua Zenbakitan. Bibaldiren musikan islatzen da. La violín kontzerturen multzo bati la urtaroak deitu zion. Udaberria, uda, udazkena eta negua. Ulertzekoa. Venezian 18 garren mendean la urtaro izaten zituen urteak eta hala jarraitzen du. Venezianezik Europa osoan ere bai eta munduko beste hainbat tokitan ere bai baina ez guztietan, tropikoaren inguruan ez berdina baita. Nola nahi ere, gu Europa gara gaur, eta lau urtaro ditugu. Oso barneratuta tuta hori, baina lau aldira benetan. Lurraren biratzea ardatza aukertuta dago ekliptikarekiko. Hau da, eguzkiaren inguruko orbitak osatzen duen planoarekiko. Beste erabatela esan da Seila betez ipar hemisferioak jasotzen ditu Eguzkiaren izpiak zuzenean Eta ego hemisferioak zeharka Martxotik irailera izaten da hori Beste sei betetan alderantzizkoa gertatzen da Ego hemisferioak zuzenean jasotzen du Eguzkiaren erradiazioa Eta ipar hemisferioak zeharka Konturatu zara Urte erdiz bata Eta urte erdiz bestea Ez aldiraba bi urtaro Lau izan beharrean agutzen duzu erantzuna. Muturreko bi arteko transizioak, gudatik negurakoa eta negutik udarakoa, karai bereziak dira. Berezko eta ezaguardiak dituzte, eta hori bizidunetan islatzen da batez ere. Eta gustokoak ditugu, zere montre. Ez aldugu eskubiderik hori urtaro zatartzeko. Gainera, lurraren mugimendua ezagutu baino asko izendatu ditu urtaro udaberria eta udazkena. Horregatik ditugu lau, betidanik nahi izan dugulako, Ani posenaitz horregatik. Bi besterik izango ez bagenitu, Bibaldiren bi kontzertu gutxiago izango genitzuke gaur egun. Zenbakitan. Zenbakitan. Bibaldiren musikan musikaan da. La violín kontzerturen multzo bati, La urtaroak deitu zion. Udaberria, uda, udazkena eta negua. Ulartzekoa. Veneziaan 18. mendean La urtaro izaten zituen urteak, eta hala jarraitzen du. Benezian ez ezik, Europa osoan ere bai, eta munduko bestain batokitan ere bai, baina ez guztietan, tropikoaren inguruan ez berdina baita. Nola nahi ere, gu Europaan izi gara gaur, eta lagurtaro ditugu. Oso barnera dugu hori, baina lau aldira benetan. Lurraren biratzea ardatza aukertu eta dago ekliptikaren giko. da, eguzkiaren inguruko orbitak osatzen duen planoarekiko. Bestera batera esan da, seila betez ipar jasotzen ditu eguzkiaren izpiak zuzenean eta ego hemisferioak zeharka, martxotik irailera izaten da hori. Beste seila betetan alderantzizkoa gertatzen da. Ego hemisferioak zuzenean jasotzen du eguzkiaren erradiazioa eta ipar zeharka. Konturatu zara, urte erdiz bata eta urte erdiz bestea, Ezaldira ba, bi urtaro, lau izan beharrean. Ezagutzen duzu erantzuna. Muturreko bi urtaroen arteko transizioak, dudak negurakoa eta negutik negutikudarakoa, garai bereziak dira. Berezko eta guardiak dituzte. Eta hori bizidunetan islatzen da batez ere. Eta gustukoak ditu zere montre. Ezaldugu eskubiderik horiek urtaro zatartzeko gainera lurraren mugimendua ezagutu baino askoz ere izendatu ditu urtaro, udaberria eta udazkena horregatik ditugu lau beti danik nahi izandugulako eta ni postenaitz horregatik bi besterik izango ez bagenitu bi baldiren bi kontzertu gutxiago izango genitzuke gaur egunean amaitu da entzungaia aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan